то була одна з перших наших диверсій у тилу ворога. Як раділи ми тоді, що вдалося підірвати його, а тепер ще більше радієш. Новий міст, краще від старого. Он партизанське село, що його окупанти спалили дотла. Воно давно вже відбудоване. На березі річки, біля нового мосту, біля будинок гідроелектростанції, якої раніше тут не було. Зеленою стіною стоять коноплі на місці колишнього болота, яке партизани переходили по поясу грязюці. Далі довгий лан курудзи, а он виходить із лісу колона, лине пісня, знайомий мотив. Діти, школярі, ідуть по наших маршрутах, з нашими піснями шукають наші Скорби Кінець озвученої книги. Київ 1986 рік. Читав Юрій Рудник.